اسلامی که سٹو دپارا زمونگ دکان پتایا درئی پاک خیبر اسلامی که مرکز د قصہ خانهی نشاطا که بازار پشاور شهر دجان محمد دکان موبائلہ برده 032909594 پاک خیبر اسلامی که مرکز د قصہ خانهی نشاطا که بازار پشاور شهر رب قد آتيتني من الملك إذا ما رب تاركت إذا ما دل مات من تأويل الأحاديث معمل فهمي إذا دا عقل و دا دالش دا حكمت خبري دا خبر تهتر سيدل أو فهر معمل معنى فهدل فعفر السماوات فإذا كون كده اسمانونه والأرض و نظمك أنت ولئي في الدنيا تدوز دمائي مددگار دمائي في الدنيا كي هم والآخرت وفاخرت كي توفني مسلما وفاق کمالا و مسلمان و الحقنی بالصالحین او شامل کمال صالحان و سرا ذالک من انباع الغیب دا خبرن دا غیب دی نوحیه علیکا جموند دی وحی کو تاتا وما کنت لدیهم او دوی تلدی و سرا از اجمعو امرهم کلت دود جمعکو عظم اکو پا قبل کاربانی تین صبح السلام و غرزی وهم یمکرون و جو وما اکثر دې له خبره سره ورسره پسخه ختمه وشو کنه اصل مقصود اوس ورور شو چې دا سري ذالک من انبات الغيب نوهيه اليك دا د غيب خبر نه دي چې مونږه تاسو ته تا وحي نو دا ته رب الله نه معلومې دي دا, دا ته مونږه وحي وکړو نو د یو د ایمان راوړې دا ته سترال کړو او کارګړو ایمان راوړي زګه د پیغمبري د پیغمبر پیغمبري ثابت شو چې حق پیغمبر دی په حق او دا يهود چا جرا سوالا خود دلو نو پکار ناید دار ظالمانا را موسیمان راو بکنا وما کنتر ریهم از اجمعو عمرهم وهم یمکرون وما اکسر ناسی و ندی اکسر دخل کنا ولو حرستا کر کتے حرس وما تسالوهم علیه من عجر او تر نوالی پا دیوان دیوانس مزدوری یعنی دار که دیوانس مزدوری او دار که دیوانس مزدوری پا کار ناید پیسی پی غالی پا لک نو دی وو چې په دې نه شوړ کوله ځکه نه مونږ دې هو الا ذکر للعالمین نه رانا مجد نصیحت دی ذکر دی لپاره د مخلوقات او کای من آیه او دیر نخی وكاين اي من آياتنا كما كما نخي لري نخي بالسماوات باسمانو لري والارض وفزمككي يمرون عليها وهم عنها معرضون ضد طالبن الشريقي وهم عنها معرضون اوذو داغنا راس كونك لري ينه سمرا نخي ضد خواكي لري داري په خواو په غور نكاي دا دستشی دا داری عذابونو چکم راگلی بینی او دیو پا دینارو و نشان تر تر وانی دار دا عادیانو سمودیانو دا قومی نوت داری دار دا دیو داری دیو گردیو خیلی نی دار بحر نوت دار بحر میرچی و توی جرسی دار اوصل من تشتریکن جو تزید دا, دا علامات گوری نو وما هی من الظالمین ببعید دار سداری مانستان سمدار شیسن نبی خونه دیکن دار اعذاب پتاز و مشی نو دوی ریږي په دې باندې هغه څه ویني او ګرم ایمان نراوري بیا پر وګالتو ته متوجي کیږي نه او ګنامو نو ته متوجي کیږي په نو باندې الله آزاد راوستلګا دا خبره یقین سره تاسو انذار سره خبروټ کې چې دا الله په کتاب کې حادثه نشته دی نو وګړه دا حادثه کیجول خو حادثه دا لفظ سره مشته دی د ټول د تشنه منصبیر مطابق دیار سره نو عذاب راولې مجموعي عذاب اجتماعي عذاب چې د قوم اجتماعي له خوا سره یو داسې نافرمانی کړي چې عذاب مستحق ګرځیدلی او دا عذاب مستحق جوګل دی الله سو او الله عذاب راولې نو الله عذاب سو واپس کولی بیان شي او ذی طاقت عبادت تلعفه اله حلاجم نشتره دی غور او فکر دا پکار دی جرم سو چا عذاب راغه غلطی سو چا عذاب راغه دا دی غلطی تا متوجه که دل پکار دی چا عذاب بیار آنشی او توبوست دل پکار دی کم کم جرمونه دا پا دیو غضو که دا کم جرمونه دا کم بے حیائی دا کم دا نا بغاوت و نا فرمانیان ری دا کم خواه جوسنگیاری مونگ داکو مونگ د ام ستاسو د لاسونو په اړه آزاد راغلي دي ام د ستاسو د لاسو خداه افاتو ته راغلي دي دا مکروش کلن راو وروک خبر تاسو ورخ شئ نو زموږه راغلي به د وطن آزاد کړي چې درته مسلمانان د اسلام مطابق جون تیر کې ودې ته تیار شي تر نه آزاد او افشیر نه د ستاسو د دا غلط نظام دوجنه ټول قوم په ګناه کې اختره ټول قوم په جرمونو کې اختره که قوم تندهایه پزې د به هایه نظام ور کړې ده د هایه او د شرافت پزې ده بدکارو او د بدخناقي نظام ور کړې ده د قران کریم چې ورنۍ ولا تکرهو پطياتکم علل بغا خپل پیل په ګناهونو په بدکارو باندې مجبوروي هر ماحول ذس مجبور و ورته چې بدګایو تاسو نشو د قران حیا اب کې وسیندل ګران شي او به حیا یې کې وسیندل اصل شور ته دا سړي د قیامت انتظار او د عذاب انتظار وکړه کوي اذا وسیندل امر الی له یې اهله کړه چې نه اهل تستاسو مشریا ولسو حکمرانان نه نه اهل شو نو دا د قیامت انتظار کوي دا د چکه په مطلب تلغي د زرمه دربان درازینی نو څو ګناہوں تم توجه کېد پرکار دي جرمونم سکړی دي دا عذاب ور راوي دا سمول دا واپس اعباد اول دا خلق خاط اولا و دا قبلون ترس اول دا یو کار اهم کار دا مسلمان فرض دی خدا دی سرسر اهم کار بل پکار دا چاگید اول سوک متوجی کی گئی نا دا, دا. دا محکنو قومونو چه خبری کردی گنا قَدْمَسَ آبَانَ الزَّرَّهُ وَالسَّرَّهُ وَالسَّرَّهُ ورطوی متوجیش شئی نمتاز رسول اللہ سلدی قرآن گئی گنا او دادا زمان این دا شیبو پراز دی ز دا تہ گنہ راشی دلیلو دا زمدہ گنہ اونہ پوچہ بہ ندی نہ اللہ پدیم عذاب را ہستو دا, دا زمالی نصیب و پراد نہ دی بلکہ دا گنہ اونہ دی دا زے سزا دا جرم اونہ دی دا پردے اللہ عذاب را ہستے ر عذاب چی وچ اولام در دران بیستو دی بیا خوب دران اگر کی گی نو در اقشان عذابون دی دي در دین آمان اختلواری گناهون تا متوجه که در واری تاسو تیده هستی نی کنه در دنیا روان هر یو کفوی جزلال خدمت می مکره او ومی ملی دی نوی نه در فرمای کنه سمر نخری په دې ځمکه کې سمر د عبرت نمونه دي په سماوات او ارضیه یمرو نه علیها چې دو به شطاې به تیری ګرا تیریږي او هم عندها معرضون راځي په ریګه ګوري ورته او دو عبرت نخلی فکر نگی په دې کې توجه نکې اکثرهم بالله الا وهم مشركون دا ناشنا جمله ده او има نه راوړي اکثر دې په الله باندې إلا وهم مشركون إيمانهم راولیو یم مشرکان دا نه وځم الله نه ملو خو د دې سره سره د پر نور خدایان جوړ کړی دی او په اوپسې کې دلیری نه په ضرورت بل نه والی او او حاضر د کاکاس ابن غوري یی پیر بابا نغوري یی د اتا تیر نغوري وکړه د شيخ عبد القادرې د یلاني نغوري وکړه صاحب بابا نغوري کله د بل نو کله د بلنا رزق الله ورکی شکر د بل چا دا کئ په دا کړه هغه د عبادت د بل چا کئ وی ایمان نه را دارا ونه او خبره یو ده الله نرمې وما پربای من یؤمن اکثرهم ایمان ناوې دي اکثریت الا وهم د ایمان به وجود دي ذالک جلالہ بغیر دے بلچہ قانون منی او ایمان په الله راوړو او پادا په قانون دا ګرز دے پسر یې غلوی قران نشا ته ورزوله او اینان پیروڑی او د بلچہ قانون او د بلچہ منی او ایمان په الله لري نو منی ما پجب باندې او عمل د بلچہ قانون کې نو ایمان نه راوړي کسره یې دلیو مگر د دې سره مشرکان دی. افا امنو اے جو بے خوف دی جو بے خوف من عذاب اللہ چی راشی دیوتا یو آفت و یو بلا د دعاللہنا راغلے دے کسو کو دا غب کی دی غورو کنو راغلے دے جو دا دیا پا عمن کی دی او تأتیهم الساعت بغتتا یا اچانک قیامت راشی یلی عذاب راشی او یا اچانک قیامت راولی اللہ وهم لا افعرون او دیوتا اثبتا نئی نو عذاب با چانک راولی دا عذاب یو نمونه در توقعی نو نمونه توڑ توقع دلگنه زمک اٹھو رو دا پا تولگی لگنه دا دا اللہ قدرت کرد دا خبره چه مارا تی اوچتا کی اور اخلاس اکی دا قابلو تیو پی زشپرد کریو چه اوچت اکر را اخلاس اکرد اور دا پا سوون و ضرگون کلی چه نم دغه شهوری د بروید الله دې څوک لا شنو نشه راځي او خلک به کې ماشمن ځلدي پرطری به موځبره راځي څوک یې رېسته نشي دومره کولای چې په اسوري کې دوس د وی اورګزار کې د سکون وړوي چاغه کچته څه ته ملاوي او د لوګي نه وړ نشي ځنه تعقونده مړین به کې پرطری به ځین او څوک مشت جوشترا تاریخ یې نشي راځي دوله نو د فرلا تا د پ بخوف شوي چې دایو بلاو فه الله راوللي او بیا د حراو پرشانناسي د عذاابو نه مننظر توخي یا ک یا راشي او دووب نقط ق وا هذهه سبيلي دا دلا ده اندار دمات تريقه ادو ال اللهه زره دا کوم الله تلب ت دث سر د بستنا د ماري په انا زر ومن رالي اور اقو تزما تابع داری کی و سبحان الله او اویا سبحان الله پاک نه الله و من المشرکین او نه مزر مشرکان و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا او نو دیریګل موږ ستانه ورکی الا رجالا مگر سڑی نو حجم و من اهل القرا یو خبر د د پیغمبران الله سره دګلیږي په ځنانو کې پیغمبر حضرت او هغه پیغمبران چې کوم بوجونه لري کار دي بهر وچل دي جنگونه کول دي jihadونه کول دي دا کوم لازم رايده د الله په ځان نه دورا چولې قدرت ډېرې جان مقصد دغه ده اندا په معلومیږي دا یو حقیقت د نظر راولي په پیغمبره وو دغه مقصد ده چې مونږ کوم پیغمبران دې ګلیو نه پرشته نه وي نرانې برخلووق نو هغه د انسانانو سړیو او دې کوو سدونیو بلسوکم نه لمسیروف العاب آیا دو ګزی را ګځ نپز مکه کې فیم زورو لدي ي کو فکانه پبتتون الذي نه من قبلې چې سرهګون جا داې قسانه چې دیونه مخې پې شويدي چې تکبي کړو له دا او آخرهتي او خاغا کور د آخرت خیرون ل الذينه چا کوو بیروا افلا تاقلون اتاسو داقل نکار ناخلی حتی ازستی اصر رسولو تردی چه نومیدشو پیغمبران وزونو او دلت دی ترجمه تلک پتا وجوبه نباک کردی دیتا حتی تردی پوری ازستی اصر رسولو چه نومیدشو پیغمبران دستنه دی ایمان دی خلکونا چه دا خلک ایمان نروری وزونو او گمانو کو دی قوم دی انهم قد كذبوا قد جئتم دروه و رسول <سؤال> يعني پیغمبران <سؤال> تاسو وې نو دا نه ضرورت وې نو زمير ز سرګودا پر داون چې کراشی معنا بد را بد لګي نو تاسو غوا غوا ای ز استی چې پیغمبران نو میره د سنه د ایمان دخل کونه و او گمان وکوا دي أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا نرى جاءهم تمدد زمنا فنجي من نشاء ننجاة ركو نبجك رشوارا قلق جي كم زمنا فخوا ولا يرد بأسنا أو نرى تسكيجي عذاب زمنا عن القوم المجرمين لقوم مجرمنا سيوزن في راشن بيارا غلي بيخصم باستكين لأفريدي لقد كان في قصصهم يقنام دجيو فاكسوك دي عبرت عبرت لولي الألباب دغه دا, دا خواندان د دا عقلونو ما کان حدیثه یفتره نه د قران د خبره چې دا د ځنه جوړ کړی شي ولیکن تصدیق الذی بین یدیه لیکن دا تصدیق دراوي بین یدین د مخری توراته انجیل وتفصیل لكل شیء او د دې تفصیل د هر شی د خدا هر شی مراد کړو شی چې اړیک حاجتی په دین کې هر هغه شی چې حاجتی ورته پسته کې په کې دا د نه چار شی په دا خبر اخو بکنیش ته کرا چه باقی نعرانی که درس و کئی دا خبر اخو بکنیش دا چه نوری دیگر سرکو اصولا پکار دی و دا حیات آوات که سورا کسی پکار دی اصول داخلی لاری پکار دی و دا این روح پکار دیگر نلی پکر نا دا نا چه ارشه چه با دین که و تحاجتی نغطول و بکیری و حدر و حدایت لی و اور در رحمت دې چې قوم یې ایمان دا پر دا قوم چا وی ایمان راوړي واخد دا رب العالمین